Huszonharmadik fejezet A székesfehérvári nagy templomban folyt le a koronázás, ott, ahol ősidők óta koronázták a magyar királyokat. A kórus az Árpádok korából való hagyományos énekeket énekelt. Az orgona ünnepélyesen zúgott. Mátyás díszes baldahin alatt ült az oltár evangéliumi oldalán. Fekete páncélt hordott, sisak nélkül. A koronázásra szánt égköves díszruháját nem vette fel, jelezni akarta, hogy gyászolja feleségét. A templom hajóját színültig megtöltötték a rendek. Külön ékes padot állítottak a külföldi hatalmak képviselőinek, a nunciusnak, a velencei, a cseh, a francia követnek és más előkelőségeknek. Szorongó meghatottság fogta el a lelkeket, az utolsó Árpád halála óta most először várta a Szent Korona, hogy a nemzet véréből való sarjadéknak fejére tegyék. Magyarország nemzeti királyt koronázott. Mátyás csörgő erős léptekkel ment fel az oltárhoz. Rátette kezét az evangéliumra. A fiatal pécsi püspök olvasta az eskümintát. A király megesküdött, hogy az aranybullában megörökített magyar alkotmányt sértetlenül meg fogja tartani, a törvényeket maga is tiszteli és másokkal is tisztelteti, a karok és rendek szabadságait bárki ellen megvédelmezi. Az eskü után megint felbúgott az orgona. A zászlós urok egymás után adták át a prímásnak az ősi tárgyakat, aki ügyetlenül, nehézkesen ékesítette fel velük a királyt. Vállára adta István király palástját, kezébe adta a jogart és az országalmát, s maga övezte nagy nehezen a király páncélos derekára a kardot. Aztán remegő ujját a szentelt olajba mártva, keresztet írt vele a király homlokára. Közben latin igéket mormolt, és keservesen sírva fakadt. Nagyon öreg volt már, és azon való meghatottságában sírt, hogy Isten megengedte immár a negyedik királyt koronáznia. Albertet is ő koronázta valaha, Ulászlót is, s a csecsemő ötödik Lászlót is. A nádor fellépett az oltár első lépcsőfokára. Szembefordult a hajó közönségével. Hangosan kiáltotta az előírt háromszoros kérdést, s a magyar nemzet urai ropogva, viharos sortűzgyanánt háromszor kiáltották rá a választ. Akarjátok é, Hunyadi Mátyást királytoknak! Akarjuk! Akarjátok é, Hunyadi Mátyást királytoknak! Akarjuk! Akarjátok é, Hunyadi Mátyást királytoknak! Akarjuk! A prímás reszketőkézzel odanyult a vánkoson elébe tartott koronához. A király térdelt. A korona a fejére került. Az orgona harsogó erővel zendült meg, a templom ablakai megreszkedtek a fergeteges éljentől. Mátyás felállott, és kifelé fordult. Első pillantása anyjának szólt, aki ott ült külön karos az első sor szélén. Sok férfi sírt a rendek közül, de ő nem sírt. Csak a szeme csillogott büszkén mozdulatlan arcában. A király visszaült a trónszékbe. Aranysarkantyú slovagok járultak eléje, ő sorra megérintette vállokat a Szent Király kardjával. Aztán felállott, és kolonával a fején, palástosan megindult. A jogart és az országalmát elvették tőle. A nádor vezetésével az ászlósurak követték. A templom előtt színezüsttel szelszámozott paripa várta, oldalt a kíséret paripái. Lóra ültek mind, és az utcákon szorongó tengernép nép éljenző vihara közepette átlovagoltak a városon. Kimentek a koronázási dombhoz. A lengő zászlók között a király fellovagolt a dombra, és mint elődei, a bélák, endrék és lászlók egyet-egyet vágott a világ négy tája felé. Északon kezdte, ez girzsiknek szólt. Keletre és délre vágott, ez a töröknek szólt. Aztán nyugatra vágott olyat, mintha egyetlen suhintással fejét akarná venni valakinek. Ez Fridriknek szólt. A vége láthatatlan tömeg tengerként zúgta az éljent. Másnap az egész udvar visszautazott Budára. Ott még három napig tartó ünnepségek rendjét kapta a vendégsereg. Bajnoki torna volt megint, kocsiverseny, lófuttatás, vadászat. A nép cirkuszi játékokat kapott. Biztonságosan elkerítve helyre, vadszelindekek közékét oroszlánt eresztettek, s a sokaság izgulva szemlélte, hogy számos ebb halála utána a végül is hogyan marcangolják széjjel az afrikai dúvadakat. Mindebből már keveset látott a király. Sok dolga volt. Sietnie kellett megint a török ellen, hogy Bosnia visszavételét teljesen befejezze, s addig még főben járó ügyek vártak elintézésre. A koronázás után negyednapra országgyűlést tartott, amelyen törvénybe foglalták az új, némely részeteiben módosított alkotmányt. Mindössze egy hónapot tölthetett otthon Mátyás, de ez alatt a hónap alatt rengeteg munkát végzett, hat éves királykodása óta a legtöbbet. Hogy a korona megérintette a fejét, a szemmel látható változást idézett elő gondolatainak irányában, biztonságában, s amit eddig csak titkon mert latolgatni magában, azt most hatalmas tervek elszántságával gondolta végig. Szinte hinnie kellett a korona bűvös erejében. Hat esztendeig bátortalan ábránd volt, messziről felsejlő álom északi fénye, ami a koronázás után olyan világos és határozott valóságú törekvéssé lett benne, mint a nap. Hat esztendő alatt kitanulta a gyakorlatban mindazt, mit hazájának sorsáról és rendeltetéséről apja vésett lelkébe a vajdahunyadi gyermekévek alatt. Látta a magyar fajt vérezni és roskadozni tragikus földrajzi helyén, két egymásra rontó hatalmas világ ütközőpontjában, mindenkitől magára hagyatva. Látta, hogy fajtája, mikor a kelet ellen messzelen karddal hadakozik a kapuban, pillanatnyi szünet nélkül kénytelen hátrafelé figyelni, hogy a várkapuban mögötte álló nyugat hátulról lenne döfje. Mesebeli lovagot képzelt maga elé, aki védi a keresztény óriást a pogány óriás ellen, képest, mint a kettő hegy magasságú. S akit véd, az éppen olyan ellensége, mint akit támad. Előbb-utóbb menthetetlenül el kell vesznie, ha nem segít valahogy ezen a borzasztó álláson. És segítség csak egy van, biztonságot szereznie magának abban a várban, amelyet véd, hogy védhesse. Akárhogy forgatta, mérlegelte, morzsolgatta magában azokat a gondolatokat, amelyeket a gondjára bízott nemzet jövendőjének gondja váltott ki belőle, mindig ugyanahhoz az eredményhez érkezett, császárrá kell lennie. Egy olyan német-római császárság, amelynek Magyarország az uralkodó magva a világ nyugalmát és boldogságát jelenthetné. Egy kézben lennének a keresztény Európa összes erőforrásai, s akik azokkal rendelkezik, az egyszeriben lesöpörheti nyugat testéről a támadó keletet. S a magyar nemzetség, Vitéz János szerint Istennek új testámenton beli választott népe, Dicsőségesen és boldogan intézni a világ sorát, trónján a hunyadi családfa egymás után következő magyar királyaival, századokon keresztül, időtlen időkig. Első elhatározó lépés a nagy terv megoldása felé csak a király házassága lehetett. Mátyás úgy vélte, hogy valamelyik német hercegnőt kell kiválasztania. Olyat, akivel együtt járhat a német-római birodalom valamelyik szavazójogának öröksége. Mikor azonban a tanácskozásokba a zászlós is bevonta, azok lázadoztak a német hercegnő ellen. Éppen annak a magyar világszemléletnek alapján, amely mátyást királyjá tette. Az urakat nem lehetett meggyőzni. Valami rettegő gyűlölet élt bennök minden iránt, ami német. Hallani sem akartak német rokonságról. Elég volt csak kiejteni előttök azt a szót, hogy német már elvesztették tárgyilagosságukat, és szikrázni kezdett a szemök. Minden más jobbnak tartottak. A zászósurok egy része a lengyel rokonosodás mellett kardoskodott, kázmér király családjában kell mennyasszonyt keresni, és girzsiket így közre fogni. Mások úgy vélték, hogy szélszerűbb volna valamelyik olasz udvarnál szétnézni. Ott van Francesco Forza Milánói herceg, aki Hunyadi Jánosnak személyes barátja volt, annak van egy Ipolita leánya. Vagy ott van Ferranta nápolyi király, annak van egy Beatrix leánya. Akárkit, csak német ne legyen. A vitatkozók nem tudták meggyőzni egymást. Mátyás, ha egyedül maradt gondolataival, soká eltűnődött híveinek ezen a konok felfogásán. Úgy találta, hogy magyarjai túlságosan magyarok és kevéssi európaiak, ő maga olvasottabb és műveltebb volt, mint a két papot kivéve, akármelyik. Amit hallott más udvarok életéről, költészetéről, képekről, szobrokról, emelkedett és finom beszélgetésekről az őt rendkívül érdekelte. Ezeket nem? Sokja írni-olvasni sem tudott. S ha szórakozást kerestek, Citerás és sípos cigányok mellett az eszméletlenségig lerészegettek. Hogy az ország határain túl a nagyvilágban mi folyik, a tudományoknak, művészeteknek milyen bámulatos csodái születnek, hogyan élnek a különféle nációk, azt nem tudták és nem is akarták tudni. Ő lelke egyik feléből szívből szerette őket, bölényszerű erejüket, egyenes és darabos férfiasságukat, Ízes és zamatos beszédük medvenyelsességét, fajtályok felett való egetverőgőgjüket. De lelke másik felével kifelé sajgott a tatár elmaradottságnak ebből a tespett néma mozdulatlanságából. Vágyott a betóduló külföldi levegőre, amelytől ezek írtóztak. Faját remek fajnak ismerte és erősen hitte, hogy ha ennek a fajnak tehetségeit csiholni kezdi, a szepszikrákat röppent, mint akármi más náció. Ott állt eleven példaként éppen ez a két pap előtte, akik most először nem tudták őt megérteni. Csak tanulniok kellett, és Vitéz János egynémely beszédeit a klasszikus latin szónoklás iskola könyvegyanánt használták más, nagy országokban, Janusz Pannonius pedig fiatal fővel Európa egyik legismertebb költője lett. Két ember, akinek csak ki kellett mozdulnia innen. Mi lenne, ha a száz és ezer fiatal magyart rá lehetne szoktatni a betűre? Mátyás elhatározta, hogy egyetemet fog alapítani. Az országnak volt már valaha egyeteme. Száz évvel azelőtt alapította Nagy-Lajos Pécs városában. Nevelt is a sok tudós embert, de a horvát lázadáskora várossal együtt elpusztult. Az alapítás száz éves fordulójára akart most újat teremteni a király. Utasította a kancelláriáját, hogy erről tervezetet készítsenek neki. Kifejtette embereinek, hogy mi mindent vár ettől az egyetemtől, az innen kikerülő magyar tudósok majd elszóródnak Európa egyéb egyetemeire tanítani, s valamennyi a maga katedráján a magyarság becsülésére fogja tanítani az új nemzedéket. Többet fog érni egy-egy ilyen professzor, mint tíz diplomata. És még hozzá nem fog semmibe kerülni, míg követeket tartani szerfele drága mulatság. De Jánusz Pannonius fejét rázta. Szép volna felség, ha löhető volna! De az valóság nem ez. Egyetemnek építési felségöd jogában áll, de hogy végzőtjei bárhol oktathassanak, pátens kölletik hozzá. S azt kiadja. Kettő adhatja. Vagy pápa, vagy császár. Pápa. Szólt Mátyás habozás nélkül. Csak is pápa. Elmész a szentatyához, az spátenst hazahozod. Ennyi. A házasság dolgát nem feszegette tovább. Az időre bízta. Nem is nagyon volt érkezése sokat tanácskozni most már. Serege készen állott. És megint csak az övé. Ő ott állott a helyén, de más nem. Az a különös fordulat következett be, hogy ezúttal még maga a pápa is elkésett. Az a nagy hajó had, amelyet télen megígért a keresztény világnak, sehogy sem akart elindulni. S most nagyot fordultak a dolgok, a pápa helyett a magyar király lett sürgetője, noszogatója a hadjáratnak. Ő írta egyik levelet a másik után Rómába, Szemrehányóan unszolva a pápát a pápa védelmére. A szentatya restelkedve mentegetődzött. De a sürgetés használt valamit, a keresztény hajó hada nyár végén nagy nehezen összejött Ankonában. Ugyanakkor, mikor Mátyás már futtakon táborozott, és előkészítette Bosnia végleges visszafoglalását. Ide, futtakra, jött a hír a pápa haláláról. Az öreg fejedelem már lázas volt, mikor öt bíbornok a kíséretében megindult Rómából. Mire Ankonába ért, már a végét járta. Még megérte azt a tudósítást, hogy a Dózse hajóhada elindult Velencéből. Nagy boldog asszony előestéjén meghalt. Hagyatékában 48 ezer aranyat találtak. Ezt a pénzt a bíborosok azonnal elküldték Mátyásnak, mint a nagy küzdelem egyetlen megbízható harcosának.